iszom én vizet, az ád jó kedvet, mert a vízbe béka van, életemnek vége van. Mert a vízbe béka van, életemnek vége van. Isten adott szelkeret, szekeremnek kereket, üvegemnek fel abból iszom eleve. Üvegemnek fel abból iszom eleve. Én. Nem vizet, az ár nékem jó kedvet, mert a vízben béka van, életemnek vége van, mert a vízben béka van, életemnek vége van. Isten adott szekere, szekerennek kereket, üvegemnek felneket abból iszomelege, üvegemnek felnek abból iszomeleg.